يقول تعالى وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد فالله سبحانه وتعالى يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فجر عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكر اسم الله يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال باراسك كانو من فازن بيسيداو تونا ساد نكيت ديت ماده راه حاجيت نابس براي زغوبسيمتار كركويم شي كور تان دجون امر محمد صات منيفس واختو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد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 ston. Për mramjen e ditës xumë deri në mramjen e ditën e enjte, salavatat që i çojë pejgamberit tonë dashur ni musliman, në vërtet melajikave i transmetohen atij edhe i më, edhe ja u kthan besimtarve tonë me selallahu selam. Ditën e xumë ka kalendar i Islamit veti. Ka tarif në veti, ditën e xumë salavatat e tona drësurën lajt, alesra për sëllam, i shkojnë drejt për drejt. Edhe këthehen drejt, për ati i drejt për drejt. Për hirë, kësa i ditet madhër. Në ditë rëgjumat, Allah u gjëllë e gjëlelu e zbrit me lajket, e ngullim, e ven, bajrakun, në bichabe, edhe gjdo të gjamin bot, sa diri ka, ka di me lajqen, gjdo der, me i shkrujt besimtarat, të silët vin me falë në maz E kush ma vonë dheri kur khatibi, të hipe në më më berë dhe të thoje elhamdulillah dheri në atë moment shkruën em në të ative që ka vinë me falgjumon, si të thoje elhamdulillah ulemot sot në më më berë, ma aj liber i cili shkruën em në të ative që ka vinë me falgjumon, në byllët për shkak se me la që t'hin me ngu hitë. Pra kujteth, ditë në gjumon besin tarat e kanë obligim që t'vinë me herët në gjerminë. Hadisi nuk kam ko Me s'fjegu i cili flet Për ditën e gjumon Kusht ven sa atin e parët ditën e tretin Po në pika qkurta Në mazën e gjumon Kusht ven me falën orën e parë E ajo afdikon që ati ka sa ati shtat e gjims Masin dali dili Edhe pija atë në rinjë Gjami i dherit falët në mazën e gjumon Sadaka ati në fletorën Sadaka vetëmirave të ati shkjo Sukur kur e jep një dheve Ato njerë që si vinë në orën e ditë Masks janë sukur kure japin shkruhet për të sukur kure japin sadak një lë ato në orën e trep një delën katër një pulë e qatë të mëndë si na sukur kure japin sadak e ditë sot një vorë na jemi të gjithë mëslimarët gohë në fundit këtë periodin që pojetojmë që të të vohës si, me madhinën e ti e rritë këta e kërkojmë për e qdo besimtare që ditën e gjumatë këtë kujdes ta frotë të gjamia maherët apëronë të gjamia me herët, përshkak se ashtë një mënir, ashtë një mënir e punës ditën e gjumonë a për gjamia anë e manë botës, insha Allah për një këtë shkurët edhe na e këthejma ta, se qiki dhejës të nashka përbohat këtu sot edhe gjdo gjumonë në kërësit gjamijës, kjo ashtë ajë sahati kur me lëqët i mshelin të eftërët e ve. Përshkak se në në hidbe nëse atës kemi. Va du të pas kujdes Rolin e ati nasihate që ka maat në hidve A e ka gjë venin Që ki nasihate a gjë e ka venin Ama na po e maim këto Për fatë që shtu E kemi gjejt që shtu pe e qojim Gabima Duhet a gjë mu mait kë nasihate Përshkak se a e ka venin Lidin të gjumat Hidve a ka isë për çatash Nasihate mu mait Mi ka i të galet e mërena javës Që ka ka ndoll Përti gjum, gjumane ka lu me tëri tash Edhe me, pra, me, me platform tre me dal Qish me vëpru musliman të tëri n Ra shka gëllu me pas kujdes Muslimaneve me avëngrej ona Me vullner, me dëshir Abdesir me e morë me herë, ditë në gjumë Edhe me arë në gjami me hi A në gjami në tonë, po saqërisht Po thamë edhe në herë prap Neve si ndëndëgjon regullat dhe shëndetin Në ndarë në armëri, insha Allah Mërim derte ajo që na me janiz dherë si ca ati dhejt Ditë në gjumë Nuk prish pun Me janiz dherë si ca ati nom ditë, ditë në gjumë Nuk prish pun Ato njerëzë që ka po sh atë sfe ndeshje futbolistike në stadionin Nassos City në ka erën 150.000 gjem shkojnë me këshirë se shumë interesant dhe ekipa do të lujnë fuzbal hinë ditën e ejtën në këshan në sabaj me këshirë të upinë ditën e gjumon ma së dreke sa ati ka pësa gjithë gjumon luët se gjumon e ansi e dila këtu qashtu edhe këtu inshalla duhet me arë me izre zotet une nuk e dibile kam një vërreket modhe sa s'kam kalu në temën temën me këto njerëz në që ka kanë privat du qonë me këto njerëz në që ka kanë firma privat agenci turistike privat agenci që si ndërmonje trektare privat une nuk e di shka pritin këto njerëz që si nuk e bojnë prasnikin e vetë ditë në gjumomo a këto pu pritin dhe re qeveria në parlament me hinë randitës e të në përçkovski me morë përsi për këta e majtë bra me ajme e nëgjistin Më thonj, ju jesh kaini musliman, durim im Shell, dojon në privat, ti drejmu. Ana kërditën e shton në ditën e diel, apo prit në natën e Hajmet thon. Çka jete, shqiptar? Po më dinj çka je, musliman. E po mirë, a e di ti se msirik ka jehudi edhe musliman edhe edhe edhe ortodoksë në sala krishtere? Ai ti ketë bumpo. A, po. a ti qish punoj dë në dëjon aty atje? Qish punoj? Ditën e xhumo musliman këngjël. Ditën e shton jehudit këngjël. Ditën e diel ortodoksë këngjël rat ditën e jumë ortodoksat edhe jaudin ato ortodoksat edhe edhe krishterat çel ditën e shtun veç krishterat musliman çel e ç's domo merrat çka po prit apo prit natë me ta nga shumësin në 9 ditë po këta kur kush nuk ka shtënë në 9 ditë këta vaj dushmeu kujtu me thon unë më jam i pamvarr ule më jam i pam unë jam unë veti jam domace në spitem kur duja në çelsin kur du qeli, kur duem çeli e kaloj më ajo ku ka kalu kristjenizmi, ka kalu mërsizmi, ka kalu ajpa komunizmi, ka kalu pionizmi, ka kalu budalizmi, kejt kanë kalu, haloki nuk pim teke, se më dhud me e porësisti, më jabon, një me, me porësit, zakon më jabon, zgudzon me mshel ditën e të tir, zgudzon me qel ditën e gjumos, të kështu? <coughs> ti e musliman, ti e domaqinit duqanit të tën, ditën e gjumos mshel, dilën shko qelën saba, a i kjetëri e mshel, dindën a përshajt, duzën e vesë, sa përdo. Ti qele, bolë ketë, këtë, që të herë, bolë mi magatë për ketanë. Sot vetëm pak si, si, si, si, si rasist, tjale rasist. Na pokanojmë në ta jetët, edhe hadisët të cilët e kimi para pa për sot, lidhe me i badetin, matë ma, të cilët muslimanët, anë man, e manë, botës brage kaj. A i badet të lishtë, javën e kalube thab pa i roki, i, i namo, i badeteve, që ka ja bojmë Allahu Gjellë në Gjellalu, të cilët muslimant e ka në të angajhume me përjetu, janë të angajhume me përjetu shpirtnisht, edhe janë të angajhume me përjetu materialisht, edhe janë të angajhume me përjetu fizikisht. Dë të thot, i vetëmi i, badet, i badeteve, në të cilin Allahu Gjellë në Gjellalu në ka angajhumeve me shpirt, në ka angajhume me trup, edhe në ka angajhume malë, me malë, me pasunit. Me shpirt për shembull, çka çka përjetojmë shpirtnësh në prejgade. Një shembull prej shembujve. Punja, pa shom, ka, ka nanmui, e fjalë, me shprazin shembull, nanpi shti deri në hajin tjetër, vetëm për anafate. Pi shti deri në hajin tjetër vetëm për omrë. Pi shti deri në hajin tjetër, u lemo hiç pa dalë pikursive xhamit, vetëm për muzdelife, edhe për për xhamarat el Aqba, edhe tëضافi edhe bundmëra shkahen xhabe. Es ka ku kush për të prit një shembo dhupra zvoglimi i fotografies ditës të bimit ditën e kiametin arafat qka fusha ku njerëzit të borë e kur të borë ka të mëllë e pra fush poligon të manë për të bimin apsolut final edhe për të bimin mosrë për të bimin njerënek i përstritur shdo vit njoni prejleme medal me pa se qështë dhe të dilë këmina para Allah u gjëlle gjelalu sau se kanë votë edhe kët fushën e Arafatit, se se kanë votë të mëdha, për shembull, më von 1 milion kilometra katror. 1 milion sa, sa sa Saudia. Salivia me votë të mëdha. Zban. Nuk kanë arre, nuk kanë me rregull. Sot diolli i muslimanëve, a kanë merita thuse me vota ku Elifin sti. Ne arkan ka rreth 700 mijë njerëz nga xhëmët, vet janë kon 7 milionë xhëm. A kanë nuk kanë meritë. Se zban merita thuse. Nuk kanë meritë për shkak se ai njeriu shka ka dalë në Arafat. Pina të fejt kodre, të rahmetit Kë Allah u qëllë e gjelalu në mërën e më Të rahmetive në ta e zbrit Pina të kodre kejtë dhud me pa mëthi E si më stashifë është mëthi Shka për ndodha gjema tonë Shka për dhudhë prej Arafat Diritën e kiametit ashtë të do tjetë E felon Ashtë të do tjetë prej Allah u qëllë e gjelalu Vendi pregatitun Kë njerëzia prej ademit Derin fund të të të borë Zdo njonit dhe ta ket mundun me pa, shka Kalaballë ki madhë shumë Vesh madhënia Allah u gjëllë e gjëllë e gjëllë e u me e morë Madhënia Allah u gjëllë e gjëllë e gjëllë e u me e morë Ato njerëzit me hallin e ve Kana rritme ta tregu një film Shka për ndodhë në Libi mrejna Shka për ndodhë në Arizon Edhe shka për ndodhë në Florida mrejna në Australi Qishpo jepa i kompjuterit luftarak Meja bombardu ato Meja prit ato Fes kut raketën Sada Mosnerit mësberat në Tel Aviv Pia Austral Allah Allah, në këtu për e shofim me sinë zopë, hala për po bojmë la për dhuani me ditën e kiametit, e shofmi kejt njerëzit në atë për apsinë ditën e kiametit, patishim e shofmi njerëzit në kejt apsinë kështë që shpovunë, edhe kuj shka për i thohëm ditën e kiametit kam i me pa dhe atë nonën edhe atë nonën edhe atë gruhën kemi me pa e cila në ko ishi i ka shku edhe ka pas etje mungesën e, e zojës shpijës e ka shpu limonin e asaj me, me, me gjilfon edhe ja ka thith filha dhe kalon mës miret me së të shkaboni edhe këtë ditë në kiametit kanë me poa njërdit duke e thithat për limon ajo e ka po vëzhveta Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë kurani kërim lajo dillo rabbi wa la jensa Allahu Gjelle Gjelaluhu asë se hum rrugën asë që ka poa bon asë që harron dhe një harë duke ka harru asë këtë edhe këtë kanë me ditë n Fotografie zbogljube e kësaj dite. Njerëzit për Australi, njerëzit për Indije, njerëzit për Amerike, njerëzit për Kishmirin, Shqiptar, njerëzit lëj-lëjgjube, më një fjallë, njerëzit për i kejt kandeve të botës, njerëzit për i kejt mentalitetëve të botës, takohën kejt kulturat më një vend, edhe kejve të aman ju botë. Kur kush, kur shkur, kuj nuk ja ka mor hakun, as kur kuj, kur kush, kur kush, Kur kuj s'ka shku, shku me i marë, kur gjo? A ku? e këri para fati shparë, sharveni bukra? Në parlament që kuk? Janë taku një që një një një një një. Kuj di unë së kultura? Një, tja, heqa. Kejtë vujnë se janë në komë të smutë. Nga litetë me shku më i këshien në kate, këpës, kryen me albo kompjuter, të tomografi, kejtë pi kryes vujnë e një gru prej zemrës, a do prej zorit. Do prej zorit. Me në një vë, burat pjekun, burat pëdallun prej loj loj fakulteteve, prej loj loj profileve tarsim, atarsimit, me një salë së është e pa mundur më u mërveshë. Diveti kanë gra një një qëtërit dru, për me lën një së feta në përzo. Kive një hem kërë dhe një emke, merevesh merevesh ta lark s'kanë mujt me u arrit s'kanë mujt me arrit me kokë shnosh me u morëvesh për venin në fesit spetave tëri një qinish ka me bojë tëri qitët nuk s'kanë pas mundësi pra, shkollumë sa të dush të morën vështë sa të dush të emancipuar sa të dush edhe të pa me të hetëm ka ditra pasaporta i kanë arqit, kur kanë arën nërën e ngësht, njën a dhi nuk përdo me jashlu që të rë të cilat mbi urën et, mbi urën e trah zdoin të jaslunjë anas së të, të, të, të dhënë rezultati çka është i kësaj rezultati është i kësaj sektori duhet të muvëra për mitra e më në fund çka del pikë kësaj më në fund tudia duhet më ranë një an shmaj duhet më ranë ra një një ngjat çike ara rezultati mo në rafas ka si aksipon azhë ku shakoni ka pa njerëzit siç veprojnë njëri e ka ngushtuar jetrin fort edhe ai jetri e ka shtinë mirë deri kur ra shejtani me gur qi çatre ja kalimukri, kishtimi Ki mir, i bën meni fjalë popullore spaft i shtavitun si plastik, më srapë ja kalimukri me dorë. Edhe hitse ka dit pikash, as ju ka dash letër njoftimi, as policia ve çka po i thot, ej Allah la la la, si kët fjalë, e, e kanë mbyllu musliman, fjalori më i shkurt çka bën bon shumë një dinjeris, ka nevojë ve la nxhep me marudhë. Ej Allah la xhi xhi, Allah la la la, Allah la la la, edhe ubitis njërin ndodhe me vet, njërin ndodhe me vet sahtu ku to njerëz nuk e bojn kët punë edhe në ato tregë të kësaj bote jashtë aromatit as di na këtoa e kush i mësojnë aromat për një sekond çka as mëshum mi bo ato aje kurç koi në gimnazi në shkollë fillore hinë në fakultet hinë në shkolën pedagogjike hinë ato as Petri Klimento Hlidski ka e vitizit para se të hyn fakultet apo Sveti Kirilleu metodie vitizitin për 2 or para se të hyn fakulteta shkolla modha allah allah po të lë shkolla vitizin këto të epitisin shkollën në të cilën flitet edhe njësët edhe mbaron mësimi me një fjallë haqje, banë sabër kërë shkojsh haqje mësimi trash mësimi madhë shumë banë sabër, se si e veç ti lutë e Allah unë gjëllë e gjëllu haroj e dunjo në kejtë një mesi e monë këtë dunjo atos zatish ka harojnë këtë dunjo atos kanë bakë më ngusë për dara të egratë saj botën a, a ishka sanë këtë dunjo angusët mutlak e këto atë të ne e kunderta këto atë qetërën bot ahiret e shka e kanë arru këto s'kanë vakë mos më mundës këto s'kanë vakë këto ngulin, kom, të sitë ingullin komë deri ta arrim deri në fund këtë e kanë bon jet a, a, a fundi këtë e kanë bon jet, me shku këto a shumë shumë shumë i zi për ato njerë shka kanë gjelime Allahin kur anë i kerim vlazni i ka faun Ibrahim a.s. u azin fin nasi bil haq tu u ka rijala e Ibrahim dil me ne vend saktu ndikon edhe do ju njerëzve o njerzi o njerzi erin hak modet ibrahim alajram i ka thënë dimnie ështëa dimnie ështëa 201 para erë dimi është 1700 vetë do dimi këto janë bon 4700 vetë <tëngë> modivaktë pas mi vetë çati fare di gol para 5000 vetë allah o xhelle xelali ibrahim alajram diqaton dil thërë njerzi il hak vin ta bon qabën rizë sa so, një rabbelare min e kushëm njën muë s'ka radio s'ka televizor nuk ka kësi pa mikrofonin në këtë botën muëni sa so, alejke l'edhen o alejnjën al i gjedhe sa so, të të thër kushë javë qënë ative në vashë ajo nuk ka punajot tu uke rrgjala sa so, do të vinë në kohë do të vinë njërëzit në kam nuk e ka traktu se piku do të vinë në kam me shka thonë zote gjellë e gjelalu do të vinë në kam min kulli fëgjin amik prej largësive më të larkë sa duke e mor vinë bejtullah i mrabi musliman kujrëto prej vijave më të larkë ne kemi këta jetë kemi lezue, kemi spjegu kemi lezue, spjegu shumë her mirë po disa burra në botë këto që ta është momentalisht përna i spjegojnë ndryshe këta jetë. Qish përna i spjegojnë? Ku që ka lezu numërin e parafundit Hilali, gazetas Hilal, e ka pa gjese një dhët burra përni Republikës, muslimanve shka i ka pa zërësia nër në, në kontrolën e ratë që nja përnë vitin shtafnëvejt dhe të kënëna, a kjo Republikë a është emra mëja Republikë nga trësijës, përmi Gruzia, gjëkojtë ju në pelë, një dhët burra jem njësë me shkursive në hashtë në kam një një një projekti ve dhe dhe zavendës ministri i shtetin një një projekti ve dhe dhe zavendës ministri i shtetin momentalisht që tash e kan kalu shomi para 3 ditve kan mërin sham një 6.000 km drejt paruk kotrave dhe projdave drejt paruk i kanë pytë në shamë këto njerëz pse ju kështu në komë, komë jetështi të thonë jo babalartë e tonë herët kër i mikonë nga shtetë musliman parë këtë nga okuponë rusia panë pashku në hajë në komë po pse në komë të thonë Allah në Korani Kerim ja, tukë e rizhele të thonë vinë o Ibrahim thërri njerëzit se kanë më orë në komë në hajë në po e shpjegojmë këta jetë në kursi me goj të po në e shpjegojmë nga gjë me Besë që gojën me kam, domethënë, për realizojnë mua ashtu siç ka thonë Allahu xhallaxhelalu. Deri në Javeti e Gurave do t'ju bëhat një udh prej 7500 kilometrave, edhe 7500 çetra, 15000 kilometra deri të vinë familje për Agilek. Inkog, 15000 kilometra deri të vinë për Agilek. Thotënjoni për i vlastë님veton, po budo all trashkanën. Po mirë në Anglisë i dit viti 1800 1900 ta ulë dom. Me biciklë në Londër për pastë në një ditë ka shkuën në Peking, King. Me biciklë, me velespe. Për Londër në Peking. Ekësti apo apo dalltë dallai brezë. Po si thjetë dënjori fiksa i fale budall 10 çolli apo dall. Sa ka shku për Londrin në Peking edhe më prapë kur kanë marrë na gje ka pa në Hong Kong. Mpekin Peak Beijing i Dong Kong i ka pa ndërtesa, si sa nëk, asë ndërtesa në Londër las asfalt është dur. Patot voglis i durmi pa si turistë në Apolonjë ki Kamotati, as i koka Çibrit. Plot. S'ka pas nevojë më shku me velisip pas në një ditë. Ekto çjer duk kan shku këto, këto vet, ku janë nisën shku. Kto kan shku në bazën e Rahmetit Allahu Jalla Jalaluhu meletu. Kto kan shku me tregu, o Allahi Jon, ti ke thon Kurani i Karim Je, tuk e rizhela të vinë njerëzitja Ibrahim qabe me bota vatë në kom e na imi ato anaj pagu në ti mutlak për shkak se kanë ardhë me bon, komend një ajet kur anë i kerimit për e ajeteve i cili që katëra më sheku i kanë zbrit e pak njerëz kështu me kom e kanë komendu në fushën e zbatimit kja e madhe shumë kja e madhe shumë njerëz të tonë halab, vajt men, me shparja, me shku, me shku Qet kondita te haxhit i ka se ne po e vendos besku. Vec njejti i ka mungu. Vec njejti pe mungon. Vec zemra per haxh po i mungon me thano ozot une jam si vet uhtor i asaj rruges tone çka na ke thet. Une jam ai inshallah me izin e zotit ai shka firren e ibrahim alay selam e ka pranu mrrini te vet jer. M'ka prek mrena n zemër kondita ti kam selam alekum çish deltan e rrug Allahil zelalulu edin mamir të vin a li jeshedu me na fi'alehom li jeshedu me na fi'alehom vin hajj me arat lan në kom, me bitikët, me shkat, vin në tokë, me kerë, me kom li jeshedu me na fi'alehom tha me i pat do bit, me i fitu do bit e hajjt kure kanë dëgju këta jet një prej ulemavet se lejpit hërshëm ative buravet ndërshëm që tash nuk i kemi moj ka thonën wa ta pasha Allahin edhe madhmin e zotit qabës ta zotit janë paska falë muslimanve këtu ka po be pasha zotin e qabës ta muslimanve Allah janë paska falë ma si paska thonë kura një kerim se kush ven haq ven me i mor dobit e veta komplet ta zotit janë paska falë musliman mirë po në të kondërtën për reciprocitet Në tërkondër të ndodhë më balafachu me Kuran i Kerimin Me i pa jetët se a gjë nuk ka shpuna lef Do me thonë a i shka i ka halmita të haqit Edhe nuk ka shku në haq Muskojtoni se a i pi qepit vërë s'ka shku Se ku ka njeri musliman që dhote shkëduen la ilahe illallah O a shkëduen në Muhammed në abduhu rasullu Dhe dhote nuk kam qep në haq me shku Në nah, halak si njeri s'kimi pa Eh, ni milion një e rrala si më s'mekall me heq E rrala shkuet Këjtë për kanë qëfë me shku, do së përshkojnë e i kanë shardët. Se së përshkojnë, a thu. Se kanë këllaj, i me shku, vëllavë i jam i dashët. Nuk e kanë letë. Se se kanë letë, a thu ki. Ki nuk e kanë letë për një punë, hu. Shëjtoni, në kohën e Adem a.s. edhe, para Ademit, kërë e ka kriju zotë i atëherë, i paska thonë Allahu Gjelle Gjelalu, le aqodemme le hum siratëk el mustëqim. Sa unën rukë të drejt, Se ka kullaj e dhe kishka zdo me shku dhe i ka shkartët. Se se ka kullaj e atëtu. Mi në bacaqin ki se ka maru për me luftuan mikon. Nuk e ka blej kalashnikin ki me të cilin lërëtën shëjtani. Nuk e ka po municionin hazës dhe ka mushtë. Nuk ka shku në ushtrimen në poligon s'ka dal me ushtu me luftu me shëjtani. Në tëllin poligon s'ka dal atëtu. Nuk ka arme regull në gjami me pashka fonet kundrati i blisit marë. Nuk e ka përthell derse të Ramazanit, si ka përthelli ratën ligjëratat e xhumohet, ki don me me mo me, me mot që të bëd vetë materialist, që ata jo as hiç ngrasim nga ato jsona, çka ne nuk i shohmi. Nuk e ka luftuar, çka më bë. I ka thon shejtani kështu. Pas mi Mark nuk janai garati miron për ta. Do të thotë këtu shejtani, çka i ka bëu kti. Ja ka thit ni gurit ma Njiri në, në rathsatit te Lea, qe toje ne telea ne mermetit edhe Leh, ka shejtani munat xirin i gurit ma. E ka e ka lag e ka bo, e ket ti nje. E nes mi sinxit, e nes me sku mufastru, e nes me dal si me bash, ka kes ka u bo? Ha dit xhund ti vet. Mora i perzivet umshel, nuk po shkruishin ma. Ku stramon albas chas nga xirin. Pak ma nena Bakëmane, dilë rrugë të gjona, mësërin rrugita, dilë rrugë të gjona, ku janë atë rrugë të gjona? E janalu para kërësijës gjamiës, ne mësojmë njeri unë që shme luftu në shëjtonit. Thuj, audhu billahi minë shëjtoni rrëgjimë, ozët prej këti i blisit për zonën prej rahmeti tanë, mbro. Thuj, audhu billahi minë alë gjinnati wa në, këllë audhu billahi minë në shërri lë wasuatë. A u dhu billahi min shërri lu asu asil këndës, lëdhi ju asu visu fisu durin nësë. Dhu jo zëtë, mbronë prej ati që bëmban vëzvese, se si qkoj unë në haqë, be a gjishkoj të posh materialisht, nësë në një marë komë ka të vakë. Heke keqë shqib e pizemre, se si qkoj shë në rafat, edhe në mujtë të haqë, si të jarëgjojsh parë të haqë, Allahu gjëlle gjëlelu, ja të kelle pohoa, aja ka bo vetë vetës Ja ka po vëtë vetës madhënija ati obligim Që muslimonit me dhe t'ja paguje Muslimonit me dhe t'ja paguje Vita haqët Kër çkojsh ti Për ti janë vit për e qeti Vita haqët ti kër çkojsh Atë vetë është viti i shtimit Ma kemi njëna këta dhe për njerëzve tonë Ka thonë kër kam shku në ashtë Se kam ditë vëtë që së të më dhe Unë e pata kujtu që ngusht Bënë të puna Allah e sëllë i qera, qera ka I kemi një t u uh, na kasqeu na per Mehmet Mustafa me Kur'an-i Kerim se shejtani ktu i ka bobe i thon la aqudanna lehum ala siratik almustaqim ul do t'ula me rrugte drejta e kan pyetim ni Abbasin radiallahu ta'ala nuk ja ash koment te ati radiallahu anhuma apo s'ka do me thon kjo fjal shejtani une do t'rin rrugte n rrugte e drejta ka thon ala tariqi Mekka ul shejtani mes hajij ende qabuz nje at rrug ka kim shkuin qabuz s'ka me shku në haqë s'ka me shku në haqë javë kemi pëlqi shumë rinijës në njëriës shtetit njëriën e dinit të gjithë javë kemi pëlqi shumë rinijës ati dhe kemi qëtë dhe rinija jonë dmonë që ashtu të përstër sa to edhe më speqilojnë si ato njërija nuk i linte në vitin 1915 me shku në haqë rinijën se thoshne qeveria njërija me Jakob Agobën në krije ka, në haqë nuk duhet me shku qdo kush po duhet me i qu prej sëtële si qëtet ka një vëdë vetë sa me përfashtu shtetin bolan të rëtë një herë është farë shëriati po a gjenë haqë njërë të ta shtetë i shkojnë me, përqap, me, me përqapu dhe me përfashtu a shkojnë farë dhe vetë me lo e dhe si shkojnë një krija i ka një 90 milion banor një vëdë vetë a i kretari shtetë si të qoje e thojnë a gjenë, a gjenë, a gjenë, qitojan, dhe me këtë delegacion, pason konferensë, delegacionë, nuk shkoj në hashtë, me kaldu pi ka jemi. Janë qurinia, kure kanë pase, edhe petfajat shëriatit, kanë njës politiqartë me dhe onë, interesantë, teri, që ka maru vjerë, shasot e kanë s'gjelën politikë, petfajat shëriati po jatë, edhe on, onë të da bojë, mëndrishështi. Kanë shku në lagos, edhe në qytitin Kano, e kanë sulmu arre drumën. E kanë bloku arre postës, e on, kejt, Edhe 10 dit rraf, poçi nuk bajnë gjemtrim, është dritë, nxide, çeveria e Nigeris me gjithë skeetin e grean ka mucoftuqi. Kan duke u harë tru. Donë kan orderën 157 aeroplanë me Haxhi pa as një dinor. I kanë nxide këte kan buaz duke von Stevini në Amerikën e çon të spijë, tonë afër politikarë fëreshëri atit në Japonë. Ata politisautër në tipin kurthin xhamit kallëzoi ska Haxhi. Edhe atu me skuën raja to para për Haxhi. A duhet atë përëm i dhonë me maru kopës zëllëgjikë? Në vaktin e haqë të anështë janë. Këllë të sharëve të në pjavlo. Ama na, ure thashë. Ama na së në në si mëjmë. Dhe ato janë shumë nëra pa me tëmë për nejme, ne e nëjemi largë e ma largë. El-Hudjajju e El-Ummar, zuwarullahi, ta ala ka thonë Rasulullahi a.s. Hadjit, edhe ato shka shkojnë qabë e omrë me bo, janë vëftë dhullahë, wa zuwaruhu. Ato janë njerëzit të cilët kanë shku në vizit, Allahu në gjallë në gjelaluhu me bo. A vizitohët zotë, vizitohët shkija ati si të vizitohë shpia Allahu Jelle Jelaluhu e merë karakterit e arsaj zuwaru vazdullahi vazuaruhu ato janë miqt dhe cilët i prit vetë mëshira rahmeti Allahu Jelle Jelaluhu edhe janë vizitohë e thitë mëdaj insa eluhu ahtahum po që i ngrejnë durdhë në të vende me lip me lip tishka Allah, Rasullahi ka thonë Allah i jabja insa eluhu insa eluhu ahtahum ست ليفين يغيب الله جل جلاله وإن استغفروه غفر له فوشي هنرين يوني دون برياتي مفتر الزر شاتيه تنتيمت كالومن شكاكموش مقابيمة فالما كي فاستغفر فا لهم الله جل جلاله يوفال جناحة يوفال جناح قابيمة كي كيانو قال شيني فقط وإن شبعو شفعو أثنى ست ثوين الزر Nai bant mundun që na ne përmet neve dhe falet, edhe xjerve që ju falët. Allahu xhallaluhu ka thënë edhe këtë ofrën. Këtë fundit do ta përsëris edhe një herë. Po çibon burra të mirë ato shka dalin si vetë në Arafat, edhe në ato vende të çejta, po çibon burra sinqert mirë këtu. Dojë nosër. E fam se neve përna ti, na arë, po na i falë xhi ti edhe na përqat kimi ard Zati. Po nai bant mundun xjerve para të dorë javalesh. Allahu xhallaluhu ka thënë thuni përkat këni dëshirë, si pas hadisit, thuni përkat këni dëshirë, se edhe ative qerve janë falu. Wajnë shuffi'u, shafau. Se të lipin, me qenë ndërmjetësus për faljen e qerve, Allahu gjëllë gjënaluhu edhe këtë ndërmësim jëfraqë. Kërka shbrita jeti vlazni, eljau me akmeltu lëkub dhinëkom, wa atmemtu alikum njëmëti wa radhetu lëkumu lë islam e dhinëm. Për këtë ayat, Jehudët kanë thënë. Jehudët ato atë rabala të mbar. Jehudive. Kan thon, "Le u nzilet kjo ayat për Jehud. Lëu jalna leha عيد. Lëu volna wa akhirna." A don shik ayat, mena pas dreb neve Jehudive? Kemi pas me avoket ditën e zdritjes bajrat. Për neve par edhe të mram deri të zotut kjo bot për Jehud. Në me thonë, shdo vetë nëtë ditë me umshelë qeveria, me festu se kje ajetë ka shdripë. Pajram kimi pasë, festë me e bo. E shka konë këtë ajetë, që kanë akonë që kashë kjo? Jahuditi pa akilikitë me në mërëndësit e ative kjo. Allah në këtë ajetë ka thonë vëzni, sotë, jahu plëtsova atinit islam. Sotë, jahu plëtsova, këtë bere që të më, ma. mas të ajetë i rasullarës e të sratë, 64 ditë ka jetu. Ky ajet ka zbrit ditën e Xhumeh, ditën e Arafatit, edhe e Xhumeh, në kontrin e Rahmetit, Resulullah sallallahu alajhi wa sallam ka konkurruar me gjebrilin, keta ajet ka thon sot morr pofondim zbritja, edhe po kompletohet nimetja më e madhe, sheria e tatpit e ademit, derteti o Muhammed, funfun morin mo, do të thot, edhe pejgamber mo masia nuk ka, për i qille mo vahi nuk zdrrip, masi ajeti ka zdrripel në dia tre, ka zdrripel joma akmeltu lekum uh, wa taku yawman torjaun fihi ila Allah unë më të vëpë, fa kullë nëfësi më aminët dhe unë laëzë dhe mund, nëmë ditë pa tekë Muhammed Muzapaj, a më kja jetë ka anë për që të stërën. Jo me shëjnëzu, me signalizu ajetin e fundit, po me sëpjegu se ashtë ka marë fund, edhe pak ka marë, edhe po rumë më lakësohën, feja islamë me këta jetë, jahuditë kërë e kanë një këta i kagilikisë, ashtë në zemërë fordë. Këta atu? Atu këse Ço'm normal. Ka thon eljoma akmeltu lekum dinakum. Sod jam loxova, sod jam ru, rumlaksova. Ja udit mendoj se ja janë rumlaksur riatet ne mut. Allah eljalla jelal u kudrata, jo me mutin. Sod. Eh o, hala pa fas. Do thot, pa mio obligim na hala ma, nuk kanasos me neve. Pudash ka me pesu hala te por, s'nevojm ketat. Pa qetër, zhula u sërcit. Pa kubajka, kubajka potaren zemë, apo neska me rrezemra më shpejt, kristerë. Qall Menduse me Isen ka marr fund çdojdo. Allahu Jalla Jalalu Ta la la la. El yom akbaltunakum. Sot ka marr fund yom jo Isen, yom jo Injilit, yom jo te vratit, yom jo Zeburin. Sot po romullakson ato fjalë të cilës zbritin prej qille. Wa atamantu alaykum ni'mati. Rregulloret, të cilët janë nimet po i shkeli, më po i madh, në ato që deniar po iskelim, në ato që po bojm, thadë këto sot po marrin fund. Wa raditu lakum al-islamu deena. Fa un pranoj is dinin për din vetëm islamin jahudizmi posht qifotizmi posht kreshterizmi posht budizmi posht budalizmi posht e të pësëzlëki posht këjtë jashtë të dinit islam Allahu gjëlle gjelalu që të din ma nuk franon than than kuffarat ne kësaj këti dhtia jeti mena pas brith neve jakshmi bëbajram hasë zyumeri rati Allahu ta alan hu ju ka thonë sahabëve në atë mënden kër ka thonë kërë ja u ditë këto ju ka thonë edhe une kam me thonë në dishka Tho, të fadda vërën ja oma ka thonë Wallahi inni le ashëdu anne hadihil aje nezelet fi i idejni sënejn ka thonë në dëshmoj dhe bajben zotë edhe dëshmoj se kja jetë ka zbrit jo me bo bajramë hënez po ka zbrit në di bajramë dhe drejtë për drejti kja jetë ka zbrit hadër me di bajramë Ka thonë, ja mire l'muminin, ja omar të mpalli, ku shë janë kështër di Bajrama? Ka thonë, nëzëllet hadhihil aje johmë l'Gjumah, kja jet ka zhbrit, a konë dita Gjumah atit, e muslimanet ku kanë matë malë Bajram se ditin e Gjumah? O, nëzëllet hadhihil aje johmë Arafat. Ar Ta kja jet ka zhbrit edhe ditin Arafatit. Ar a kemi nga Bajram matë malë se ditin Arafatit? Ar a nësë kemi nga... Ma... Shka me bo Bajram, ki hazën Bajram, me zhbrit më Mesh kush do bajramin me festu. Mesh kjo ka men. Kush do me festu bo. Arafafit, bajram gjuma, festu? Me bo me bo po e a bon? Ka zbrit ajeti ditën e Arafatit, një bajrat. Ka zbrit edhe aty takon e Xhumo, ti bajrama. Ti veç kurdhna festoja, çka me bëmo? Çka ka nevojë të bë bajramin? Mir po jehudët e kanë ni fest drejt me Zastel, në zemër mrenë në hasad mushum. Allahyn ka ka zuzun Kurani i Kerim, ka thon hasadam min ind anfusihim. Ato jewidich ka po i vojnë këto lvizje për çka po i vojnë? Se po doin me uqthi për Islamit ndinin e vet. Dasadan min indenfusih, pres sekand xhelozin zemër. Pse i kanë prera nga merë? Dasadan min indenfusih, sekishin xhelozin zemër. Sa ato lipshin mucizësh ka nuk bën, çka masi lipshin nuk i besojshin. Dasadan min indenfusih, sekishin xhelozi. Pse sot po e bojna, çka po e bojnë, bojnë prap? Pse sot po i bojnë ato punësh ka po i bojnë. Dasadan min indenfusih, për shkak të xhelozisë se e bajnë shpirt. Por skaja hu dota nehu sha'bulllahi al-mukhtar nehu ibna'ullahi wa ahibahu na yemj jamt azot neve wallahi na don ma shum se ket popuj pse e thalket fjala thu por me u por me hu njerzie tanzi se kishin xaluzhi dhe sot kan haset në zemër edhe prej neve prej muslimanve anë ban botës anë kan botës ka janë kush tregohet xjaloz ato shka xalozhin e bajn në zemër kur djon ato shka i kan haset vllaut ato shka i kan haset kur i si Ato shka ikan haser njeriu ntanse i deridikon, ato njershkaen haser thje doin pasunin e uj, ato njershka doin arin e, e uj, ato shka ja, shka nuk i doin përparimin vëllauth, ato njershka janë, janë kalhakan zemër, ai shka ka zemër, çfarë zemre, zemr, hasan zemër, çfarë zemre zemr, po baj ka me veti pra, po baj ka me veti zemër jehudie. Muslimanët dutmouli ru për ja hadit, al hasadu yaakulul hasanat kama taakulun narul hatab, ai han thawab shukur shka i han zarm i drut. Në poetë ka thonë, Allah i derru l'hasedi ma adelehu, bëte e bisahibi i bakatële. Ta hasedi e ka një të mirë. Prej kej mirëve, aja bëjmë drejti, burri maj drejpi kejve. Ta sitë janise me hongë, pi për mrejnë a zëpën një në vetë, teri ta sosë e aftë të qërë, kur qërë si gjënë, veçatë. E mundovish krejti qërëve që bëhet i shka me zemërë smut, maj sëmrabi ju ka smu këti zemërë. Qa me bëhë se vanti gjithë ditën aja vati ti ti e ki e domën më të madh prej tij ka thonë Allah deru alhasadi ma aadalah bada bi sahibih faqatlah a thonë alhasudu matal alhasudi kematal sharib ma albahar na thonë ai shka ka hasa në vlazniku i përgatmasuntit aty shka do mungimi u ideti aty shumë i përgata ai shka shka ka hasa në zemër e shka ai shka do mungimi u ideti ai fit ta heke ardhien ai me krep hala më shumë çmëti Ai pi a heka, hala më shumë ta hekaj, hala më shumë ka humbur ditë faladut mbi deri kur këto. Deri të gulfatë, deri të blafë të u pi ujë. Edhe ai njerëj i aridit, ma si Allahu xhalla xhalalu, ia vkabuloq gat hasën në zemër, ka thon Kurani i Kerim, e kanë tvulosur brena, nuk ju hekat më. Në ditë piditëve që imin zer, flehti ajeti se atë në ditë piditëve do të flasin. Edhe atë flasje si pogat, sipas lvizjeve çka po ndodhin në kohën e fundit, shumë ngatë ka shumë nga të kanë vetëm se, duhet në angajhu, a i baba i kishtonën, a, a jali, i gjali i kishtonën për bëzvet, duhet minimu pak një këtësore, ati ishka duhet minimu, edhe i kishtë farzalë për një mësë, duhet minimu, Allahon Kuran i Kerim, ka thonë më një ajet, qatiluhum, ju azzibhumullahu bi ejdikum, wa ju khzihim, wa ju nësorukum alihim. Ka thonë luftani, luftani, prani, ti bëjë azabë me Loftali, edhe pran ti vaja Azad, ti mposhti me dorë të Juve. Po azvan vakt nis pa dorët tona? Jo, nuk vën se tëne me tona vet, tëne ka ka pagun, vet, nesër, une, bon, me dorët tona duhet më u paguajtën. Kush e biti vakt tona ska shka paguar më, ka biti vakt thot netër unë ti shkavon, më shka më paguajt. Duhet me ishtin dorët tona, me i pamë pron, duhet me ishti dorët tona, me gjithë farat noxhak, duhet me ishti dorët tona, me rrafshu lehet vakt, duhet dorët tona me ishti, me ilaem, duhet dorët tona me ishti, me ilaq mira, do thot Durët e tona, duhet mi ishtina, na të vene ku zban, ku nuk biti se pa ishtini durë. Allahu gjëllë gjëllë aluhu vë gjëllë shanu, na i baf të mundun si vet kejve njerëzve shka të shkojnë në haqë, na i baf të mundun let me e kalu haqën. Ati me shka nuk shkojnë si vet në haqë. Allahu gjëllë gjëllë aluhu, inshalla ja vë ban të mundun pare në haqë, mas këti me shku në haqë, edhe ata me kusht që me pasuni halal tjetë. Ato njerëz shka Polet lutën për veti, saka njiet edhe ne lutën për ato vllazë që s'kan pas mundësi me dalse, i kanë këto drejta, dhe Allahu xhallaluhu ia ka premtu pranimin e lutjeve për veti edhe për vllazën e tij. Ne lutni Allahu xhallaluhu ditët e haxhit, ti kalojm këtu mirë, ato që s'ka shkojnë haxhi kalojnë aq mirë, e me izin e Zotit unë si xhoh, i ksa i kurzien këtë ka thonë edhe na do të shkojm inshallah në haxhi si vet, edhe ashtu që i piksa i xhumoja më deri te bihaçi do të mungoj e inshallah Allah u gjellë gjeralu e lusmi që të kaluj mirë po e lusmi të njërën njëtën kohë zotë njëllë gjeralu që gjatë kohës edhe ju këtë të tjeni mirë edhe ju mësë në aroni prej lutjive me siguri edhe na maksimalisë në të angajhomi për ato njërë shkanë angojnë gjami me regull me lutë Allah u gjellë gjeralu që gabimët e ative ti falë e s'paku ti zvoglon ti zbut Allah u gjellë gjeralu inshallah kejve muslimanve mirë edhe marë edhe letja